Eta bai gaurkoan, ba, gurekin dugu, zuaitz gurutsaga egunon. Egunon. Zuaitz gurutsaga, ba, ikparraldean ezagutua ezbalin batziran bentsatzot baiet, eh? ETV Euskal Telebista begiratzen dutenek, badakite aurkez lezarela, baina kiroltzaleak ere, badakite nortziren? Bueno, orain dela gutxi arte bat futbolari izan aiz. E, bueno, garaibaten realean jokatzoko okera izanun denengo mailan eta gero ba, Espainiko hainbate taldetan ere bilinaiz, e, bueltaka, ba, ja, bigarren bigarren mailetan Eta bai, ba, bueno, hain dara gau txerteza mesada kirolari, eta ba, ja adinbatea iritsi ere bai, egoita mairu dauzkoa, ja fulla guzteko e, garaia izaten da, adin hori, eta bueno, sorte izan dut, ba, et, ete bene, bono, lan aurkitzeko. Hori da, tu matxas aioarekin, hori beraz euskal musika jorratzen duen emankizuna dau? Bai, Bueno, horrekin hasen nintzen, e, aukera hori emasiaten sorte hitzela izan nuen. Beti da sortean lan edukitzea, baina olako lan guztagarri bat, bagaia gozta. E, gure bueno, historia motzeko ero musikaririk honenak, e, ero garantzitsuenak elkarresketatzeko aukera izan dut. E, Oietzako bat baino gehiago iparraldean ere bai, iparraldea esagutuko aukera handia izan dute bai, El, lehenago egon gabenengoen lekuetara iritsi naiz. Eta esan mesela ba sorte izan dut ba olako saio polit egiteko, ez da, eta, eta bueno, aurroa bukatu zan, eta orain ba bai beste, beste saio batekin abilu, baina arekin oso guztu ere nintzen. Izka, mizka da bigarren saio hori? Bai, da lehiak eta bata, e, kultura orokorreko reko galderak egiten ditugu bertan, eta bi lehiak egunero, eta bueno, nik uste dute... E, Lampolita dela baita ere, desberdinatu, matxak ezaioaren desberdina, baina Lampolita eta, bueno, adi biltzeko, ezta, e, e, zeh oso bizkorra da, e, lehiaketa, jokua, eta, bueno, banik ere horre agilirade pizkartea dut buruan, ezta, eta ondo ondo atorkit. Zein jakiren konfradia dago beha saien, Antxon. Odolkia. Ondo, lau puntu. Estatu batuetako zein lurraldetako hiri da, Boston. John? Massachusetts. Oso, ondo. Esto bost. Ordira, eh, aipatzen dira galdera ezberdina, kultura orokorreko galderak egiten dituzu, beraz bi parte daite. Izkamizka hori da Euskaler Bistan da e, emititzen den, beraz Euskal emankizun e bat. Erran dezakegu 1000 luzeren ordezkomankizun bat dela u. Ni gust ez ez, bueno, hasierrez beria susendaria geroriñis, bien me llevo du, aiparri e, hau produktu askoz merkeagoa eta sumeagoa e, bai presupuestoan eta bai gauza bueno, e, guztietan eta bueno, gure nahiaz eta miluz ordezkatzeaz e, bueno, aurra programa ondia izan da eta arrakazta ondia izan duz okarrezpana izaz piurtez e, onda mm -hmm. bueno, antenan ero telebiztan eta bueno, guren laur dena izatea iritsiko bagina ba, guztora geundek, baina gure asmoa eta miluz ordezkatzea zera esan bezalaura programa ondia goazen Hor, beraz, dituzue bileiakide dituzu, e, beraz, dituzu e, hori eta bata bestaren barra postu, saluenak ematen duena, eta ere, dirua irabazteko aukera bada. Bai, bai, bai, zahameselea, egunero bileiakide daude, bata bestaren orka, irabazten duenak, e, berreun euro irabaziko lituzke, eta gainera azken txampa bat jokatzera iritsiko litzak, eta han, sakua, ba, egunero, betetzen joaten da, bai, eropusten joaten da, ezta. Egunero, ero, eguneko zailo irabazten duen horrek, urrengo egunean ere, bueltatzeko aukera izaten du. Eta horrela, ba, ba, bueno, egunero, eta orain momentu honetan, ba, ba dukagu donostiar bat, adibidez, ba okeraspana izo, gehi zailotik gora ero egin dituena. Eta, bueno, e, ura nor botako, ba, ari gara bilatzen ero nork botako haute duen zail, ez da? Zein inspektorei biltzen zen Pantera Arrozaren atzetik, Koldo? Kluso. Puntutxo bat, Bilbo aldeko menditontorrik garaiena, Koldo? eta bai, lau puntu. Eta Bertan, beraz harra, sekatzen dituzue partai, hortara parta hartuko duten em, ba, jendea, personak. Nola egiten da, Bertaran interesatua baldin badan norbait ba, eman gizun hartetan parte hartzeko? Zer kaldetzen ba... duzue beharrezkoa dena? Bueno, beharrezkoa den bakarra da, hemen sortze urte baino gehiago izatea eta noski ba, euskaraz jakitea eh bueno beste la nos ki ba galderak ulertzeare ezin eskol litzatekelako eta ez dago beste, beste gauzarik behar denik Hemen urtetik orain eta euskara jakitea eta e, norbait eketorri nahiko balu gurera ba leiatzera ba, iratzi beharko luke iskamiska abildua etv.com elbidera Horrera mezu bat idatzi eta guk e, Bueno, eskuzabalik eh, hartuko dugu usta. Hori da, ezkamizka beraz horia atxaldetan pasatzen den saio bada, atxaldeko siak territan. Eh, grabaketa horiek, ez, ez da zuzeneko saio bat, grabatuak dira, nola pasatzen dira? Ba, grabaketak egiten dugu donostian Miramonen, eta gainera, ba, bueno, e, donostitik kanpoko jendeari e, laguntza ematen diogu, pero gaztuak, e, bidaiako gaztuak eur dintzen dizkiogu, bai eparraldeko jendeari, iruñako e, Bilbokoei briboko e, Benei ba, esan bezala, ba, e, gaztuak, urre dukogen izki woke, e, ez zan, diru galerarik izan. Eta sortea izan izkio, ba, izan izan izkego, diru eirabazteko gaukera izango luke. Hor, irailean hasi zen saio bat da hau izkam beraz herran dugu eh? e, kultura horo galderak egiten dira, diru eirabazten alden joko bat da. Horrein arte, em, ba, bertan parte hartu dutenak, em, Euskal Herri osotik giten dira, edo ikusten da, ba, provinzia bat gehiago besta bainoa representatua dela. Ipartik ba, jende gutxi: Iparralletik jende gutxi etorria eh, esango nuke orain gogo da gogo etorri dela mutil bat ero bi oker, eh, bi behar bada, hendaiatik. Eh, Baina nahiko nuke e esan illusion ondien inulike iparralleko jende gehiago etortzeere, bono betiida berazgarria iparralleko euskera bueno, dan hori eza ezagutaratea eta denok kentzutea eta naiko genuke benetan behar badak Gipuzkoatik etorri da jende gehiago eta litekena da bueno, esan bezala Donostia delako ko mm. eh grava sin olekua, mira monenda, animatzen du jendea gehiago, zta? baina esan bezala eh kampo txak tornari ere, Donostia txak tornari ere ordainduko genizki oke eh gastuak, beraz eh, bueno, gustoz plan politisen daiteke la, astarte baten etorri da eta eta bueno, Donostia paseo 8 bateman eta eta gurekin leiats. Zein da leiats estein estatuko hiriburua? Ibon, baduk Esta, Susena, baduz da, irupuntua maia rentzat, frantziako direltzak zein eginte sistemak enduzuen. Maia, tía. ongi! Zueiz gurutsaga, zuzira beraz izkamizkako aurkezlea, Euskal Dirratietako entzuleek, ba gogoa balima dute izkamizkalka izka, izka, izka, izka, izka, mankizun honetan parte hartzea, nola egin inbarko dute e, zuekin harremanetan sartzeko? Ba, ba, izkamizka abildua itb.com elbide hortzara iratziz, Eta, eta bueno, besterik ez eh guk kaso eingo genioke eta eta bueno, eh, etortzera gonbidatu. Euskal Irratietako entzuleek interesa balima dute hortan parte hartzeko orain badakiten nola hein beharko duten zu zuaitse gurutzak aurtengo emankizun hori iskamizka, beste proiekturik eh, baduzu? Ba, bueno, Televistan momentuz eh momentuz ez, ba iskamizka saioarekin jarraitzeko asmoa ezta gune isarte giango duen, badaki badakizu ba Televistan eh audientziak eta ere ba, kontotan hartzen direla, eta ikusi beharko da, ba, noiz arte giraute dugun. Gaur egun zehote nola segitua da, ba, ote duzu ebalantze baiak. Bai, bueno, e, pizkanaka ari da gora, gora joaten, ba, ziren zelukan aienbesteko jarraipenik, e, bueno, barratxaldean ere, handiak badiru diztula inbestez telebizte ikusten ere, e, datuek diotenez, baina pizkanaka gaur egiten ari da saioaren audientzia, eta, bueno, ba, gu oso e, pose gode e orola jarraitzen duen eta audientzia hori horren arabera beraz proiektuak eh ere iriblantzen dira ondoan edo itzuten e, e, ba, da pixkat maitza horiek ikustea ba, bai nikusten dut guk daukagun zorbear da telebista publiko badel askenean eh etb eta eta est daukagu behar bada e, telebista pribatu daukaten presio hainbesteko besteko presio ez ta eta telegreba bueno, labatzen du, gustatzen du denbora bat ikusten, funtsunatzen duen, ega, ega, jendeak maite duen programa eta ez eztau gauza mesala hori ba, e, presio gaina undi hori ba, telebista pribatu hori daukatena, ez da, lasaiago ibiltzen gara. Lana lasaiago egiten da bai. Erantzutuko aukera, 3 4 segundu. Azarrato, tot azarra. Es, da, zorrota da. Puntua. Amaiarentzat eta piruseak izkiak berarelekuan jarriko dizkigu dena pilpilean. Ibon! Hor, e, zua ipatudugu e, futbolari ohia izan zirela, profesionala, eta hor, ete ba, bene ikusten zaitu gugunetik, futbolak zeleko duzuretako? Ba, igazan, oindela bost, e, bueno, 6 azpila bete, utzin duen futbola, e, profesionalizateari, eta igazan, nestuz bat, faltan botatzen futbola. Bueno, guztu lan, abil telebiztan, telebiztaz aparte, e, bueno, bakarrizketak... E, bakarrezketak egite ditut, antzerkian ere banabil, eta no, musika talde bat ere badukat, eta orduan burua bueno, lot, nahiko lotu badukat, eta, eta futbola naiz jasko horroitzen. Eta esan futbola nik asko baite nuen umean nintzenean, e, gero profesional bihurtzen zarenean, ba, eskanaka bueno, magia hori galtzen joaten da, eta bueno, azken erako zango nuke nahiko nekatuta iditsi nahizela, nire karreraaren bukarara, eta orduan e, zango nizuke, saspi hauten oala baloi bat ukitu ere gabe eta, eta ez du dela faltan botaten egitean. Eta partiduen ikusterat hurbiltzen hote zira noetara? Ba, gutxi egia zan, gutxi ba, pare bat aldiz aurten joan nahi zileuztu dut, baina bueno, nahi dut pixkatera aldendu zta, futboletik urta, asko izan dira, eta bizitza hon bat eman dit, asko sordiot futbolarit dena, esango nuke, baina bueno, nahi dut pixkatera aldendu zta, ba, nere bizitzako kozatia handi bat eramandu futbolak, eta eta bueno, beste gauzatutara nahi dute zentratu eta emaitatu eta, eta bizizta. Ba, Esker Mila, zuaitz gurutsak beraz, eh? ete ben uh, gaur egun izkamizka saioko aurkezlea zara. Agurtzeko tenore hor dugu, e, e, zer erran dezakegu ba, emankizuna oraindik ezagutzen ez duten nahi, nola zer hor dutan ikusteko aukera izango dute gaur? Ba, izaten da zazpiak ak la urdengutzetan Arratsaldean eta gero urrengo egunean errepikapena izaten da Eguardiko ordu batean eta bueno ba esango nioke ikusi estuenari ba, esan მასla kultura orokorreko galderak izatera ba, ikasi egiten dela gero ere oso kontuan izaten dugu iparraldeko e, audientzia berojendea e, guk beti beti ba, esango nizuke zuke galdera bat eindarkoa ba, gendu nola esatzen da euskaraz espainoleko ez dakiz Eta frantxezeko ez da gizeiz, beti kontuetan hartzen dugu bi aldetan, e, bueno, iparraldean egualdean denok ikusten gaituztela, hori oso kontuetan hartzen dugu, iparraldeko hitz berezi eta itz ezagun asko erakukusten zaiatzen gara, e, eta, bueno, nik uste dute iparraldeko jendeari ere, gustatuko zaila, zaila, zaila beraz animatzen, ya, animatzen dut jendea, ba, gu ikustela, ezta. Ba, itz horiekin eh, eskertuko zaitu gurekin egunik eta bar, suerte on bat desiratuko emendik? Osondobas, karrikasko. Eta bestaldi bat artea jo? Agur.